Ці халати були її уніформою, в якій вона ходила на роботу, в кіно, на базари і поралася вдома. Святковий одяг від повсякденного відрізнявся тільки новизною, але ніколи фасоном чи тканиною. А от пані Ірена завжди була в новій сукні. Які в неї були гарні сукенки! Крепдешинова, жовта у чорний горох, з чорним комірцем у жовтий горох. Червоно-зелена сукня зі шнурівкою і рукавом ліхтариком, що звужувався донизу на довгий зелений манжет з червоними куцечками. На крохмалиній бездоганно випросовані батистові блузочки з мережкою або вишивкою, Перломотривим бісером, спідниця з вовни, яка, мов масло, спадала по її округлостях з внутрішньою плісировкою ззаду, що ледь, ледь визирала з розрізу, над яким сидів елегантний бант із якоїсь лискучої тасьми. Що була вдягнена Берта Соломонівна, Ірина майже не пам'ятала. Бо це були однотипні сукні з веподібним вирізом, внизу якого, якраз там, де була ямка між грудьми, сиділа дешева брошка. Узимку така сама сукня, тільки з довгими рукавами і невизначеного кольору вовняна ковтина. Берті Соломонівні Ірина ніколи не пропонувала змінити одяг. Вона, як ніхто, добре знала, як важливо дотримуватися конспірації. Гулянка завжди закінчувалася гармошкою дядька Феді Соболєва, чоловіка тітки Ані. Співали і танцювали все поспіль. Однак зазвичай, коли доходило до танців і пісень, Ірині вже треба було йти додому. Але одну пісню вона таки пам'ятає. Крутиться-вертиться шар голубой, Крутиться-вертиться над головой, Крутиться, вертіться, хочет упасть, кавалер девушку хочет украсть. Усім у дворі страшенно подобалася ця пісня, З цілковито безглуздими словами. Ірина ніяк не могла зрозуміти, Що то за куля крутиться над головою. В неї виникала одна асоціація З кулею в цирку, яка крутилася під куполом, Розкидаючи по цирку міріади соняшних зайчиків. Коли дворовий хор доходив до місця, вот эта улица, вот этот дом, всі показували пальцями на свій дім, на дім древо. Ірина згадала, це була мелодія із Василя Фігаро. Мальчик різвий, кудрявий, влюбленный, а Данис, женской лаской, прильщенный, недовольна, львертеться, кружиться. Ні, паралі мужчиною бить. Берта Соломонівна сиділа на опочепки і співала її спеціально для тієї мідної ручки, щоб прикипіла до підлоги. Ірина стала на коліна, нахилилася, майже торкнувшись губами брудної підлоги, і тихенько заспівала для ручки. Мальчик різний. Вона смикнула за ручку і та піддалася. Образи віка Помалу вимальовувалися На тлі підлоги А ось і все воно піднялося Ірина Роздивилася його Паркетинки Ідеально викладені так, щоб ніхто Не здогадався про існування Потаємного ходу Над підлогою працювали Високі професіонали А в ручки був вигляд Простої заглушки які тепер ставлять, щоб двері не били стіну. Ірина була у діловому костюмі а з вузькою спідницею, тому вона спробувала закасати її якомога вище і стати на першу сходинку. Сходинка була капітальною, зробленою на віки для себе. Вона зазирнула вниз. Там була не проникна темрява. Ірина присіла, умостившись на підлозі, опустивши ноги вниз і вагалася листи чи ні. Аж раптом, зовсім поруч, за плечима, почулася тихе, але пронизливе Фріда! Фріда! вона скрикнула з переляку і розлючена обернулася. Перед нею, посміхаючись, стояв Юра. Посмішка його була широкою. В цьому не було сумніву, проте якоюсь нелюдською. Вона скидалася на вовчий оскал, тільки вишкіреною була саме нижня щелепа, та, що без кликів. Тому оскал здавався незагрозливим, а радше беззахисним. Це була посмішка нещасної дитини, посмішка юродивого. «Що ти тут робиш?» Як сувора мама у дитини запитала Ірина Юру.